terdas seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhir bosnya dia akan kembali kepada Allah menghadap Allah mempertanggungjawabkan seluruh apa yang diamalkan dia benar-benar yakin bahwasanya dunia adalah tempat persinggahan Dunia adalah tempat untuk beramal dan mempersiapkan bekal. Adapun tempat tinggal sebenarnya, kampung yang sesungguhnya untuk dia tinggal dan dia kembali adalah kampung akhirat. Negeri yang kekal abadi yang dia akan tinggal di sana selama-lamanya. Seorang mukmin yang cerdas dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju kampung akhirat. Dia mempersiapkan berbagai bekal-bekal untuk menghadap Allah Tabaraka wa Taala. Wa khairuz at-taqwa dan sebaik-baik bekal yang dia siapkan adalah taqwallah. Allah fa inna khairaz at-taqwa. Demikian Allah Azza wa Jal memerintahkan hamba-hambanya Al-Mu'minin Al-Aqiyas Kaum mu'minin yang cerdas Untuk mempersiapkan bekal Kata Allah berbekallah kalian Sungguh sebaik-baik bekal Adalah takwa Allah Azza wa Jal Maka para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Hari-hari ke depan Yaitu 10 hari awal di bulan Dhuhr hijjah adalah hari-hari yang mulia. Selain hari-hari itu, berada pada sebuah bulan yang mulia pula, karena bulan Dhuhr hijjah adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala min ashuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla sehingga amal salih. Amal kebajikan di bulan-bulan haram tersebut Allah lipat gandakan Pahalanya Dan sebaliknya Kemaksiatan, pelanggaran Dosa di bulan-bulan haram tersebut Juga demikian Allah jadikan sebagai dosa yang amat besar Nas'alullaha assalamatawal afiyah Maka di sini Kita ingin Menyampaikan beberapa hal terkait dengan keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Kita ingin menyampaikan dan mengetahui Kita ingin berbagi ilmu Tentang keistimewaan Dari sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Dan amaliah apa saja Yang dianjurkan untuk ditunaikan Amalan-amalan apa saja yang semestinya kita bersemangat dan berlomba-lomba Menunaikan dan mengisinya di 10 hari pertama Di bulan Zul tersebut Semoga dengan ilmu yang kita miliki Dengan pengetahuan tentang hal itu Bisa memberikan semangat kepada kita Memacu semangat amal kita mendorong kita memotivasi kita untuk memanfaatkan kesempatan tersebut peluang emas yang Allah berikan kepada kita di 10 hari bulan dul hijjah tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kita jadikan sebagai ganimah harta istimewa yang kita raih sebagai bekal menghadap Allah disebutkan dalam berbagai nusus dalam ayat al-qur'an demikian pula hadis-hadis nabi saw beberapa keistimewaan dan kekhususan sepuluh hari pertama bulan Di diantara yang pertama bahwa sepuluh hari pertama bulan zulhijjah merupakan afdalul ayyam fis sanati alal iq merupakan hari-hari yang utama hari-hari yang afdal dalam setahun secara mutlak hari-hari yang utama hari-hari yang penuh dengan kebaikan barakah pahala yang besar yaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijah. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala bersumpah dengannya. Bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijah sebagaimana di dalam surat Al-Fajr qala jalla fi wal fajri wal yalin asyri demi Fajr yang menyingsing yang muncul dan demi layalil al ashar malam-malam 10 hari-hari 10 dijelaskan oleh sebagian salaf dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum di antaranya Abdullah bin Abbas demikian pula Abdullah bin Zubair dan demikian pula dinukil Dari Al-Imam Mujahid Ibn Jabar Al-Makhi Salah seorang murid Dari Al-Imam as Al sahabi Ibn Abbas Mereka semuanya menyatakan Bahawa yang dimaksud dengan Al-Ashr Di dalam ayat tadi Dalam surat Al-Fajr yang kita baca tadi yaitu Ashrun minil Hijjah yaitu 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Inilah tafsiran dari ulama'il ummah Dari penafsir Al-Quran Turjuman Al-Quran yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Dan ini dinukil oleh Al-Hafidh ibn Kathir Di dalam tafsirnya Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut menunjukkan keagungannya, kemuliaan dan keutamaan. Hari-hari sepuluh tersebut, yaitu sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Demikian pula Imam ibnu Hibban. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala 'anhuma ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar yani ashar dzulhijjah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala 'anhuma dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda bahwa hari-hari dunia yang paling afdal adalah sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Itu merupakan hari-hari yang paling afdol. Hari-hari yang paling mulia. Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Kenapa? Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah Merupakan hari-hari yang mulia Merupakan hari-hari yang penuh barakah, kebaikan Tentunya yang pertama itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jal Allah Tabaraka wa ta'ala Yahluqu ma yashya'u wa yakhtar Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk yang Allah kehendaki apa saja yang Allah kehendaki Allah Maha mampu menciptakannya mengadakannya kemudian Allah pilih mana di antara makhluknya mana di antara hamba-hambanya yang ingin Allah muliakan yang ingin Allah tinggikan derajatnya Allah pilih sesuai dengan kehendaknya dan tentunya pilihan Allah Azza wajalla adalah pilihan yang terbaik pilihan yang dibangun di atas ilmu Allah yang maha luas pilihan di atas hikmah yang amat agung dan keadilan yang benar-benar sempurna dari Allah tabaraka wa taala Kemudian Alasan yang berikutnya kenapa Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Memiliki keutamaan yang besar Termasuk hari-hari yang afdol secara mutlak Dijelaskan oleh para ulama Berdasarkan beberapa Dalil dan nasr Kenapa atau alasan tersebut diantaranya karena pada hari-hari tersebut terkumpul padanya Jima'u al-ibadah, ummahatul ibadah, terkumpul padanya ibadah dan amal-amal besar. Ummahatul ibadah, ummahatul amal, induk daripada ibadah, poros daripada amal saleh, inti-inti dari amal saleh terkumpul pada hari-hari tersebut. Di antaranya padanya ada as-salah. Selain salat lima waktu Yang tentunya itu kewajiban setiap hari Juga berlaku pada hari-hari tersebut Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Di sana juga ada Salatu Al-Eid Salatul Eid Eidul Adha Tepatnya pada tanggal sepuluh Dhul Hijjah. Dan di situ pula ada asyam disyariatkan pada tanggal 9 Zulhijjah untuk berpuasa saum arafah saum arafah atau saum Tismin Zulhijjah puasa arafah atau puasa pada tanggal 9 Zulhijjah Dan ini berlaku Selain daripada Al-Hujjaj Berlaku dan disunahkan Kepada selain jamaah haji Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah pula terdapat Amalan besar yaitu Al-Hajju Ibadah haji Bahkan Haji Akbar terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah Yaum Arafah Hari Arafah yang itu merupakan hajjul akbar haji besar berkumpul seluruh manusia di situ di Arafah yang itu merupakan salah satu rukun dari arkanul hajj di mana Nabi alaihi menyatakan al-hajju Arafah Inti dari manasik haji itu adalah Hukuf di Arafah Semuanya berdiri Atau berada Di padang Arafah Dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Tunduk kepada Allah Berdoa dengan keikhlasan dan perendahan diri Kepada Allah Jalla fi'ulah Sehingga padanya Ada ibadah yang agung yaitu haji Ibadah haji Syariat yang besar Syariat yang merupakan warisan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah di sana ada Yaumun nahar, ada Yaumun nahar. Yaitu hari An-Nahar Hari penyembelihan, Yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah Yaumul Eid Hari Raya Yang mana Di hari Raya, hari Eid Terkumpul padanya Ibadah yang mulia Afdhulu ibadah Al-Badaniyah Wa afdhulu ibadah Al-Maliyah Tergabung padanya amalan yang afdol Dari amalan anggota badan Yaitu solat salatul Eid Dan Juga tergabung padanya Amalan Harta yang afdol Yaitu An-Nahar Berkurban Karena sebagian ulama menyebutkan Bahawa diantara amalan harta Yang afdol adalah Al-Qurban Al-Udhiyah Berkurban Sebagian menyatakan buasanya az-zakah berzakat. Dan yaumun nahar. Sebagaimana yang warid dalam sebuah hadis Yang direwatkan oleh imam Abu Dawud. Dan imamun nasai. Rahimahumullah. Dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW. <tuh> A'zamu al-ayami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qurri Hari-hari yang paling agung di sisi Allah Tabaraka wa ta adalah hari Nahr yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah hari Id ditunaikan di sana salatul Id Idul Adha Kemudian selanjutnya dengan melakukan al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban lillahi tabaraka wa taala. Maka Nabi menyatakan ini adalah hari yang amat agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yaumul qari yaitu hari ke-11 di bulan Zulhijjah. Salah satu dari hari-hari Tashrik, hari ke 11 bulan Zulhijjah. Kenapa dinamakan Qar Karena ketika itu jamaah Haji yaqirun ayystaqirun di Mina, ba'da anfaribu min tawafil ifadah wan nahar. Karena ketika itu jamaah Haji mulai berdiam menetap di Mina, setelah mereka selesai melakukan tawafil ifadah. Ia merupakan salah satu rukun dari haji yaitu tawaf al-ifadah dan setelah mereka melakukan penyembelihan di yaumul'id kemudian mereka berdiam di mina untuk melakukan ramyul jamarat melempar jumrah ini menunjukkan tentang agungnya yaumul nahar merupakan hari yang agung di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Akan tetapi hari ini hari yang agung di sisi Allah. Allah mengagungkan hari ini yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah. Lebih dari itu, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahallahu ta'ala itu hadis yang menunjukkan tentang keagungan Ayyamul Asyar min Dhul Hijjah 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل Xarj binafsih wa malih, thumma lam yarj'g minhu dalik shay. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan soleh ditunaikan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. Jadi Nabi menyatakan ini. Di hari-hari Sepuluh -hari pertama bulan tulajah Tidak ada amalan saleh Yang lebih afdal Yang lebih dicintai oleh Allah Yang lebih besar pahalanya Karena memang Amalan yang afdal itu adalah Amalan yang dicintai oleh Allah Dan amalan yang dicintai oleh Allah Amalan yang afdal Itu lebih besar pahalanya tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang ditunaikan di 10 hari pertama bulan tul maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW apakah juga jihad? artinya amalan-amalan yang ditunaikan di 10 hari pertama bulan tul itu bisa mengungguli pahala dari jihad visabilillah Karena memang sahabat mengetahui jihad itu amalan besar. Jihad fi sabilillah yang merupakan zirwatus sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam. Yang tujuan dari jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah, menebarkan tauhid di seluruh penjuru muka bumi. Mereka mengetahui tentang keutamaan dan pahala jihad yang besar dan amalan jihad termasuk bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah jihad yang syari maka kata Nabi SAW naam amalan-amalan tersebut juga bisa mengalahkan bisa mengungguli pahala dari amalan jihad kemudian Nabi mengecualikan Illa, kecuali seorang muslim mukmin. Yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, artinya dia mati di medan jihad sebagai seorang syahid. Maka ini masih tinggi nilainya dan pahalanya di sisi Allah Taala. Namun dari hadis ini kita mengetahui buasanya amalan saleh amal kebajikan, amal ketaatan yang ditunaikan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang akan diberikan pahala dengan pahala yang besar. Maka tentu seorang mukmin yang mendambakan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat ingin meraih surga Allah jalla fi'ula dia akan bersemangat untuk melakukan amalan-amalan di hari-hari tersebut dia akan menyambut panggilan Allah menyambut seruan nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan menyambut dan memanfaatkan momen dan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin, kaum mukminin untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, peluang tersebut yaitu hari-hari di bulan Dhul Hari-hari 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, Di antara amalan-amalan yang semestinya dilakukan Di antaranya adalah Hendaknya seorang Muslim Terus menjaga ibadah sholatnya Dan menambah ibadah-ibadah yang nafilah dari as-salah Selain dia menjaga sholat lima waktunya dengan baik dilakukan dengan cara yang terbaik dengan khusyuk tuma'nina sesuai dengan bimbingan dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia tambahkan dengan solat solat sunnah dia memperbanyak solat solat nafilah memperbanyak ruku' dan sujud kepada Allah Taala di hari hari tersebut diriwayatkan dari sahabat Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alayka bikathrati sujudil lillah fa in nakalatasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka ilaihi biha darajatan wahatta anka biha khati'ah hadith riwayat muslim tawban menyatakan aku mendengar rasulullah s.a.w bersabda hendaklah engkau wahai tawban memperbanyak sujud tentunya nabi menyatakan kepada tawban namun ini juga tertuju kepada kita semuanya selaku umatnya Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah, tabarakallah ta karena sujud itulah hak Allah. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali sujud, satu sujud saja kamu lakukan kepada Allah dengan ikhlas perendahan diri kepada Allah. Melainkan Allah akan mengangkat kedudukanmu, derajatmu. Dengan satu derajat dan Allah akan hapus satu kesalahan dengan sebab itu. Satu kali sujud. Satu kali sujud diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Betapa butuhnya kita kepada rafud ya Butuh kita untuk ditinggikan derajat. Karena kita tentunya semuanya tidak mau menjadi orang yang rendah dan hina apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla di hadapan manusia saja kita tidak mau menjadi orang yang rendah dan hina maka seorang mukmin tentunya dia menginginkan arifah ar minallah ketinggian derajat dari Allah di sisi Allah Tabaraka wa Taala di antaranya dengan cara bersujud kepada Allah Azza wa Jalla dan juga betapa butuhnya kita kepada penghapusan dosa ya Menginginkan dan mengharapkan penghapusan dosa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan sujud akan terhapus dosa-dosa kita. Kemudian amalan yang berikutnya adalah asyam. Memperbanyak puasa. Puasa-puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dhul -Hijjah. Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW. Yasum 9 hijjah wa yaum Ashura wa 3a tata ayamin kulli syahrin ya kan dalam sebuah hadis yang sahih dari sebagian istri Nabi radhiyallahu taala anhunna mereka menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk berpuasa Sembilan 9 hijjah Yaitu puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Nabi terbiasa untuk melakukan puasa pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Dan juga terbiasa melakukan puasa Ashura. Yaitu pada tanggal 10 Muharram. Demikian pula tanggal 9-nya. Kemudian... Nabi juga terbiasa Melakukan puasa Tiga hari pada setiap bulannya Ini kebiasaan Nabi Berpuasa tiga hari setiap bulan Boleh dilakukan Pada hari-hari putih Ya itu pada tanggal 13 14 15 ayamul bil Atau juga boleh Ya selain dari hari itu Boleh dilakukan secara berturut-turut Boleh juga dilakukan Secara terpisah Ya satu hari tiga hari lagi berpuasa ya atau empat hari berpuasa kemudian ya berpuasa lagi tiga hari dalam setiap bulan boleh yang terpenting dilakukan secara rutin istiqamah sebagaimana Nabi saw melakukannya bahkan di dalam beberapa hadis Nabi memberikan wasiat khusus kepada beberapa sahabatnya ya seingat saya dua atau tiga sahabat Abidhar dan yang lainnya Nabi memberikan wasiat kepada mereka. Jangan sampai kamu lupa melakukan amalan-amalan ini. Di antaranya berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Jangan lupa kamu lakukan ini. Menunjukkan amalan ini amalan yang besar. Penting. Mulia. Nabi melakukannya secara rutin. Dan memberikan pesan wasiat kepada sahabatnya untuk menelaikannya. Hadis ini diruatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Dan dijelaskan oleh Imam Unnawi rahimahullahu ta'ala. Tentang berpuasa di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan. Dan juga datang beberapa riwayat Yang menunjukkan tentang bolehnya berpuasa Sejak awal hari pertama bulan Dhul Hijjah Sampai tanggal 9 Dhul Hijjah boleh untuk berpuasa Yaitu puasa Sunnah Kemudian Amalan yang berikutnya Yang hendaknya kita Bersemangat untuk melakukannya Dan memperbanyak amalan tersebut Di Sepuluh hari pertama bulan Zul Adalah Memperbanyak zikrullah Berzikir kepada Allah Terkhusus At-takbir At-tahlil At-tahmid Memperbanyak takbir Membesarkan Allah Allahu Akbar kata Allahu Akbar kebira demikian pula at-tahlil la ilaha illallah wa t-tahmid alhamdulillah hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah tabaraka wa ta'ala wa yaghfuru s'mallahi fi ayamin ma'lumat kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Haj ayat ke-28 wa yadhkuru usmallahi fi ayyamin ma'lumat dan hendaklah mereka mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya hari-hari yang ma'lumat itu adalah ayyamul ashar Iaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Demikian pula datang dalam hadis. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. <coughs> Al imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma'āmin ayāmin, عَظِمَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَلَا حَبَّ إلَيْهِ العَمَلُ فِيهِنَّ مِنْهَا ذِهْلَ آيَّ مِلَّا Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai amalan soleh dilakukan padanya selain dari hari-hari yang sepuluh, yaitu sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. فَأَكْثِرُ fihinna min at-tahlil wa takbir tahmid Nabi SAW alaihi wasallam menyatakan maka hendaklah mereka memperbanyak atau kalian memperbanyak pada hari-hari tersebut membaca at-tahlil la ilaha illallah kalimatul thayyibah kalimatut tauhid kalimat yang sangat bagus kalimatut tauhid kalimatul ikhlas la ilaha illallah Danlah kalian memperbanyak membaca At-Tahlil Takbir Bertakbir kepada Allah Dan At-Tahmid Memuji Allah Taala. Ta dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Taala Di dalam sahihnya Kana Ka Ibn Umar Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhumah Yahrujani ilas ruqi fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihi ma Al Imam Al Bukhari menyebutkan meriwayatkan sebuah hadar dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhumak keduanya sengaja keluar menuju pasar di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Kemudian keduanya bertakbir di pasar Lalu manusia yang berada di pasar Bertakbir mengikuti takbir Yang dinaam e, baca oleh kedua sahabat yang mulia tersebut Demikian pula dirawatkan dari Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu Kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Fayusmi'uhu masjid wa yukabbiruna wa yukabbiru ahl hatta tartajja Mina takbiran. Umar bin Khattab juga demikian bertakbir di Mina ketika beliau berada di Mina melakukan haji beliau bertakbir. Kemudian takbiran tersebut diperdengarkan sampai Ahlul masjid Orang-orang ya, yang berada di masjid Terdengar takbiran tersebut Mereka pun mengikuti untuk bertakbir Hingga takbiran tersebut Didengar oleh orang-orang yang berada di pasar Dan mereka semuanya bertakbir Yang di masjid bertakbir Di pasar bertakbir Hingga Mina bergetar dengan takbiran Ini semuanya contoh dari Pendahulu kita yang terbaik Salafun Saleh Sehingga sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Untuk kita memperbanyak takbir Dengan beberapa jenis takbir yang sudah kita ketahui Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Walillahilham Atau yang lain Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi kathira Memperbanyak membaca takbir Tahlil Dan tahmid Diriwatkan dari Al-Imam Sa'id Ibn Jubair Rahimahullah Ta'ala Seorang Murid Yang salih Yang sangat berilmu Dari Abdullah bin Abbas Murid dari Ibn Abbas Yang sangat salih dan berilmu Beliau Ida Dakhlatul Asyar Ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, beliau mendapati 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alai. Beliau benar-benar ya semangat bersungguh-sungguh untuk beramal di 10 hari tersebut. Ya, semangat beramal puasa, salat, zikir, qiraatul Quran, sedekah juga dianjurkan di hari-hari tersebut memperbanyak sodakah hingga Nam tidak bisa digambarkan ya tidak bisa digambarkan bagaimana kesungguhan beliau alimam said bin jubair dan ya yang seperti ini banyak sekali dari pendahulu kita imam-imam teladan kita ya di masa yang lampau di pada generasi-generasi Ya terdahulu Kesungguhan mereka Keseriusan mereka dalam ibadah luar biasa Di sisi lain mereka orang-orang yang Sangat berilmu Dan Sangat Menjaga niat mereka untuk tetap ikhlas Kepada Allah Dibarengi dengan rasa khauf Rasa takut yang luar biasa Jangan sampai amalan mereka Terkotori dengan niatan-niatan Yang merusak amalan mereka Riyad, sumah ujub dan yang lainnya, dan juga mereka sangat khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza Wajal. Maka hendaknya kita semuanya, kaum Muslimin kita semuanya bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersemangat memanfaatkan kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita di musim-musim khair, musim-musim yang penuh barokah, dengan terus kita menjaga niat dan keikhlasan kita dengan terus kita berharap kepada Allah agar Allah tabaraka ta'ala menerima semua amalan yang kita lakukan. Fastaqallaha ayyataqabbala minna a'mal as-shalih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan, amalan yang telah kita lakukan dari amalan saleh dan semoga Allah azza wajal membantu kita menguatkan kita untuk bisa beramal di hari-hari yang mendatang terkhusus hari-hari Ya sepuluh hari pertama bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum ala ala wa warahmatullahi wabarakatuh.